Samara, belte idazle eta kasetaria gurekin e, hosti taluntan baigohi nahi zango baitzira zure liburua orkesteko nik sinesten dizut e, Sanferminetako bortxaketa kolektiboa e, aipatuko duzu e, lehen galdera berdin marxoaren sohtziari begira e, liburu eta afera hortaz e, mintzatzea garantzitsua iduritzen zitzaizun? Nei, e, garantzitsua idurte uste jane saia Gaitzea gai hauek horretzen ez, egia ja da martxuaren zortzian bulten, batea ba, arreta handiagoa dago, e, foko mediatikoa ere handiagoa da, genero eta feminismo gaiekiko, baina, bueno, biskate, ba, liburuak proposatzen duen ariketa, azkenean da, ba, violentzia matxistaren e, eguneroko partikula txiki hoiek, ez, e, identizikatzen astea, e, elementu askoran sutilenetan edo, eta hori, Hori bueno, aguneroko lanbada eta eta urte burte duzoko lanbada. Lamanadaren hauzia aipatzen duzu, eh, liburu hortan, ikuspegi eh, kritiko-kritiko batekin, hauzi hori ezuk laburkin, nola bizi izan zinuen? Bueno, nik eh, hartzen dut eh, kasu hori batez ere, batez ere, bueno, dalako kasu bat e, aztertzeko material asko sortu zuena, ez? Digust, bueno, zizaiatzen ez orlako irakurketa kritiko bat egiten momentuan e, ziren irakurketena, zizaiatzen ulertzen, ez? Piskate, galdera bat itiraka, eta da, erasoak ohikoak biren balima dira, ez? Eta esaten adi balima gara askotarikoak bidela eta da, eta indarkeria matxistak haemat dauzkala, zergatik kasu batzuk bihurtzen dira orlako simbolo edo, ez? Zergatik mobilizatzen gara masiboki kasu batzuetan, eta beste askotan ez? Orduan, egia da kasuan ega dauzkala horrelako berezitasun batzuk nolabait, bihurtzen dutenak ba, ba, piusiat gure kontzientzia kolektibo horretan mugarri edo ez, eta gainera ba, uno, sortzen du ere material asko publikatua ba, komunikabiden partetik epaia e, ere oso publikoa izan zen hori material guzti horrek balio dugu azterketa kritiko hori egiteko nik uste dut e, bat ez ere alde horretatikan dela interesgarria ez, ez hainbeste bere zau garri baizik eta alderantziz eta pertsonalkinik nolabiz izanun, ba ia da e, dexenteko gaitzez edo horrela, ez, e, bai noski erasoa eta, eta lehenbiziko e, mobilizazioa ere parte hartu nu, baina bero batez ere azarretu ninduena zan erasoaren aritik zabaldutako, mezu asko, baze eta ze patriarkalak ziren, komunikabidetan, epaitegietan, eta nola baita, sumatzen nun hor e, bat beste eraso bat, ez, e, eraso fiziko horretaz aparte edo hortik abiatuta, E, eraso diskursibo oso nabarmen bat e, nolabait e, ba, ba feminista eta eta emakume guztion kontra ez mm. eta zenzu horretan ba, ikute sektoreko lank kidea asok, ez kazutari ba, benetan etez zituzte la eraman bat ere praktika honak, eta uste dut liburu honen borondateetako bat edo badela ere e, ba, momentu horretan zabaldu zien narratiba oso patriarka ohei kontranartiba kritiko eta feminista bat eskaintzea. Mm.